Asalamu alaykum të dashur të lë shikues paqja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi këtu për të realizuar së bashku misionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Sonte me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve që ju i kanë adresuar në postën tonë elektronike pyetjet. cseiviska.com është si zakonisht hojja Jonin nderuar Alaudin Abazi. Asalamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum salam, mirë se joj. Për të mos e zgjatur këtu më shumë do të doja që më një herë të lexojmë pyetjen e parë, atë që na ka arritur nga një teleshikuese Po gjinderuar në përshëndet me selemu alikum dhe të regon që është të shtatë zënë thot kam par një andër më një qenjë të vogël si kur e mbaja thot në duar më thoshtë një emër vajze e, si shembul dhe ka përmendur këto dy emra asë kësu apo aksu. Nuk jam e sigur thot a eksiston kjo emër dhe nëse po a duhet jave këta emër vajzes dhe a quhet aksa gjamia dytë me njëherë pas qabës. Bismillahi Rahmanir Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ejmain Allahun e larsuar lavdërojm i dërgojm selavate dhe selam pe pejgamberin ton Muhammedit familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket kësaj pyetje fillimisht themi në lidhje me ëndrën nuk kem çfarë të themi për arsye se nuk kem nuk kem edhe kompetent apo mundsi të bëjmë komentimin e andrave kurse në lidhje me emrin Aksu ashtu si përmendet nga pyetësa ja themi se në gjuhën arabe e, kjo fjalë nuk ka domethënie. Kështu që edhe nuk përdoret si emër. Nuk e di do të thotë që dikush e e përdor apo dikush e e mban këtë emër Aksu. Por e Prandaj edhe ndoshta me drejt do të ishte që mos mos ta mos ta përdornim, apo mos ta vendim kur emër fëmijëve fëmijëve tan. Kurse në lidhje me emrin Aqsa, që është që po pyet se a është emri i xhamisë së dytë pas Çabës, themi se në fakt Mesxidul Aqsa, Xhamia e Aqsas është xhamia e tretë për nga vlera e xhamive. Pra arsyese nga xhamit më të vlefshme, xhamia e parë është Masjidul Harami, pra xhamia e Mekës, e Çabës. Pastaj në Vler e, vjen, do të thot, xhamia e pejgamberit ton Muhamedit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, e cila gjendet në Medinë. Pastaj vjen xhamia e, e, e Aksas, Masjidul Aqsa, e cila gjendet në Jerusalemin e Sodit apo në Kuds. E, pra qestu është ajo radhitja e, e këtyre tre xhamive dhe kjo ashtu do të thonë në lidhje me me këtë emër. Gjithashtu duhet ta, ta kemi parasysh këtu do thotë në lidhje me me këto tre xhami se janë prej xhamive që e, edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam i ka lavdëruar dhe i ka dallu, i ka veqju nga xhamitë tjera në përgjithësi. Për këtë në një hadith i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të that La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Uh, uh, Nuklejohet udhtimi me qellim do thot adhurimit vetemse ne tre vetemse ne ne tri xhami. Xhamia uh, e Haremit apo e Mekes, e Qabas, xhamia uh, e pejgamberit Muhammedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi te, edhe xhamia e Aksas, do thot qe gjendet ne Jerusalem. Pra kuptimi i këtij hadithi es se Nuk, nuk i lejohet edhe nuk ka nevoj apo nuk, nuk do të ishte e drejt për besimtarin të merë një odhim që të vizitojnë do një gjami me qëllim do të thë të kryerja si i badetit, adhurimit aty me pretendimin se është me i vlefshme se sa kryera në ndonjë vend tjetër, vetëm se në këto të tri xhami do thot në xhamin e në Çabe, në Medinë dhe në xhamin e Aksas për arsyesë se në këto në këto tri xhami vlera e faljes është më e vlefshme se sa nëse falim në ndonjë xhami tjetër. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam thot me një hadith se e, vlera e faljes në xhamin e Çabës është sikur se të falemi një namaz ka vlerën e 100 mijë namazev kurse nëse falemi në xamin në Medinë do thotë xamin e pejgamberit lavdrimi dhe paça qofshin mbi të atëherë thotë se arrin vlerën e 1000 namazeve dhe nëse falemi në xamin e Aksas atëherë vlera arrin do thotë do thotë ky namaz i arrin vlerën e 500 namazeve kjo është për sa i përket e, e, këtyre e, apo xhamisë së tretë Aksas do të thotë qëllimi pse ka pyet për këtë pyetje pyetja mendoj se dashiron do thot të kuptoj se a lejohet emërohet fëmia me emrin Aqsa do thot e, që zakonisht është emër femre themi se nuk ka të keqë nëse emërojmë do thot vaj ndonjë vajzë do thot me me emrin Aqsa që në gjuhën arabe Al Aqsa do të thot diçka e lart, diçka domon që s'mund të arrihet në atë kuptim dhe është e përdorshme edhe nuk ka të keqë nëse nëse emërojmë me këtë emër neve m duket në në një Përgjigje të mëhershme, kemi dhënë, do thot më më detajisht ë disa rregulla dhe disa kritere që duhet të i pas në lidhje me emërtimin e fëmijëve, prandaj nuk po nuk po zgjerohemi më shumë do thot në kët në kët pikë. Allahu e di më së miri. Hoxhin ë ndërruar, lajush për blef për përgjigjen e dhënë. Pyetja radhës është kjo. A është namazi xumasi posaçëm për burrat dhe nëse e falin themnat atë, a ka gjë në këtë? Ju lutem thot na jepni një koment rreth kësaj ë namazi e jumës nuk ka asnjë namaz specifik për burra. ë me fjalë të tjera do thotë i lejohet edhe femrave të prezantojnë edhe ta falin namazin e xhumes. Por ajo çka është ë e, e njohur edhe edhe e vërtetuar me argumente të sakta se edhe falia fali namazit xhumes nuk është do thotë obligim për femrat A është sikur se që është obligim për burrat. Kjo as domosdallim ndërmjet ndërmjet burrave dhe femrave në lidhje në lidhje me faljen e namazit xhumas. Pra, nëse ato dëshirojnë të prezantojnë dhe të marrin do thotë pjesë në ligjëratën e, e imamit të cilën e mban dhe të përfitojnë nga kjo, nuk ka të keqe, edhe lejohet, madje mund mund të thuhet se është edhe prof, e preferuar, por nuk është e detyrueshme për ta për to, do thotë që të prezentohen në në faljen namazit e namazit të xhumos e për kët edhe në për shumë vende, edhe në vendin tonë, për shkak domanon se nuk është obligative prezantimi për femra, nuk praktikohet kjo. Do thotë nuk prezantojnë femrat, edhe pse në disa xhami, qoftë në në në kryqëtet apo ndonjë vend tjetër, ekziston do thotë mundësia që edhe edhe femrat të prezantojnë në në në namazin e xumës. Në përgjithësi, prezantimi në xhami edhe falja e namazit me xhamat, edhe xhumaja, janë specifika të, të meshkujve apo muslimanëve dhe në këtë lirohen femrat. Në përgjithësi edhe nuk është obligu, obligative kjo përta. Allahu e di më së miri. Hoqë ndëruar pyetja na vim është kjo, pasi që merrem thotë me tregtinë televizikues. Më interesonte di sa është përqindja nga e cila më lejohet ta fitoj në tregti. Po, është një problematikë që shpeshherë ngrihet nga tregtarët, të cilët padyshim kanë qëllim të mirë, edhe janë do të thënë të ndërgjegjshëm, edhe kanë parasysh ligjet e Allahut të lartësuar, do të thonë të pyesin se sa është e lejuar do të thotë përqindja në fitim, dhe themi se kjo kjo çështje tek fuqahat në jurisprudencën islame nuk ka diçka të detajzuar se apo një limit limit i caktuar se sa i lejohet tregtarit të fitojë gjatë shitjes së mallit Allahu i larçuar në një ajet në Kur'an thot ya ayyuhalladhina amanu la ta'kuloo amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum thot Allahu i larçuar o ju që i besuar mos e përvetsoni ose mos e hani pasurinë e njëri tjetrit me pa të drejtë përveç nëse kjo është me, në në tregti ndërmjet juve edhe me pëlqim do thotë në një tregti që zhvillohet me pëlqim në mes juve nga këy ajet kuptojmë se e, besimtarit i lejohet do thotë që të fitojnë nga nga, nga tregtia edhe nga transaksionet apo uh, raportet që i bën tregtaret me me musliman të tjerë, uh, nëse kjo është do të thot me me pëlqimin e të dy palëve, edhe shitësit edhe blerësit, edhe në kët nuk ka të keqe. Prandaj më mund të themi se nuk ka diçka të detajizojm apo apo të limitum se nuk duhet të tejkaloj gat gat uh, shitblerës, madje ekziston edhe një hadith dhe sin e shënon është hadith i sakt i cili shënohet do thot nga transmetues të sakt ku tregose një sehabi i quajtur Urwa ibn Jad kaqsin një shok i Muhamedit lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të e, e autorizon i dërguar i Allahut sallallahu alejhi wasallam që ja jap një dinar do thot të, të asaj kohe ja jap ja aj, ja jap këtij personi që të shkoj edhe ta blen një dele e ky sahabi shkon në në në, në pazar apo do të thonë vend ku ku bëhet shitja e deleve, edhe gjatë si themi ne pazarlëku që që ka bërë me shitësit e deleve, arrin që me do të thot me 1 dinar ti blej 2 dele, jo një dele po ti blej 2 dele. Edhe i merr ato dy, dy dele edhe fillon me u kthyte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mir po gjat rrugës e takon një një person tjetër, i cili kërkom për e ti të jashet njërën dele. Edhe kjo pranon, edhe bën pazar lëk prap me të, edhe arrin me shit atë dele me një dinar. Që do të thot, i ka blet dy dele me një dinar, tash njërin e ka shit me një dinar, edhe në fakt i ka mbet ajo delja fitim edhe kthehet te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe i thot se kjo es dhëlja cilën e ke kërkuam e ble edhe kjo es fitimi tsen e kam realizuar do thot me me shit blerjen do thot se e kam e kam bër edhe në pazar edhe kur kam jam nis këtu në gjat rrugës atëherë i dërguari i Allahut i ngri duart edhe thot o Allah begataj e do thot tregtin e Urwas domthon te kti personi ë do thot ban dua për të edhe e legalizon do thot këtë formë të shitjes së vlerës që e ka bë kë sehabi. Nga ky rast apo nga ky hadith kuptojm se si i dërguar e Allahut ka leju do thot që fit, fitimi të jetë ndoshta edhe i 100%. Madje madje edhe ekzistojnë edhe dira, disa raste tjera, sikurse një sehabi tjetër i njohur me emrin Zubair ibn Awam, Allahu qoftë i kënaqur me të, treguohet se me një rast kishte bler një një tokë apo një truall e me një pasuri jo shumë të shtrenjtë. Edhe pas një kohe djali i tij e shet atë duke fituar shumë fish. Jo jo do të thot vetëm 100%, por disa herë do thot me çmim më të lart disa herë se sa që e kishte bler bler babai i tij. Prandaj, eksperjenca praktika e, e muslimanëve tregon se nuk është nuk ka ndonjë limit caktuar gjatë shitblerës ndërmjet ndërmjet tregtarëve u lejohet atyre kjo por me kusht që mos më qenë do thotë mos më ndërhynë do thotë në këto raporte gënjeshtra tradhit dhe gjërat që fatkesisht shpeshherë ndodhin tek tregtarët atë në këtë rast është ndaluar për shemb nëse neve e kemi shit apo doim ta shesim një mall të të mashtrojmë edhe të themi se e kemi bler këtu, edhe s'kem fitim, vetëm e mashtrua të blersin që më marr nga net do thot me një çmim sa më të lartë edhe me arrit deri te fitimi. Kjo asht ajo asht ajo qe ndalohet. Por nese ne blem do thet me lir edhe shesem me me mshtran, kjo esht n fakte dhe esenca e e tregtarit, punes qe e ben tregtari, blen nje sand me lir edhe shet do thet pak me mshtran, varsisht prej vendit apo rrethana me cila do thet ballavaqon njerëzit ne në pergjese. Do stha e nevojshme te ceket ne kot do ishte ajo se e ndaluar në islam është monopolizimi do thotë i mallit në kuptimin posaçërisht i mallrave që janë për ushqim edhe që janë esenciale për por jetën e njerëzve në përgjithësi, sikur se janë ushqimet e përditshme, edhe nëse ka raste kur tregtarët i kupton se ka mundësi të jetë mungesë të themi kushtimisht e miellit apo sheqerit apo këtyre gjërave esenciale të jetës, edhe ai qellimisht blen në sasi të shumtë, edhe i mbyll ato, do thotë nuk i lejon që njerëzve nuk u ashet ato i mbyll do të thonë dorashta me mujt të tër edhe prret që t'i shtohet malli edhe të të ndodhe, do thotë si e themi ne ajo kriza, edhe pastaj do thotë t'u ofroj blersve do thotë t'u shes me me disa çmime të larta duke shfrytzuar do thotë krizën edhe edhe situata do thotë rrethana të jo të ratanat, e, mira me të cilat mund të mund të, të ballavaçohet një shoqëri. Kjo është ajo e ndaluara në Islam edhe nga e cila kërkohet besimtari i sinqert, tregtari i den që a ka parasysh për kushtimin ndaj Allahut largsom nga kjo duhet të të largohet kurse shitja do thot me një çmim më të lart ë varësish pe rrethënanave në kët nuk ka nuk ka gjë të keqe Allah e di më së miri Allah ju shpërbleft hojë nderuar një televizion ku është interesuar të di nëse një besimtar e fal namazin dhe pasi ta fal atë vëren që në rrobat e tij kishte ndëtysir si duhet të vepruar a duhet ta përsërit namazin apo si në tek Juristët e Islam kanë ijmâ apo konsenzus që nëse besimtari falet çillimisht, duke ditë se në rrobat e tij apo në trupin e tij kanë dytir, atëra me unanimitet të, të juristëve islam dietarëve në përgjithësi, ata thonë se ky namaz është i papranum edhe ai duhet ta përsërisë namazin, do të nuk pranohet tek Allahu i Lartësuar për arsye se Në fakta e ka fal namazin duke mos realizuar një kusht apo një shart e, të namazit e ajo është të thotë që rrobat edhe trupin ta kemi të pastër. Kjo është nëse e bëjmë me vedia dhe edhe duke duke e ditë. Mir po në rast se kur nëse kjo ndodh pa dijen tonë, do thotë pa e kuptuar, themi do thotë me shembull konkret, nëse neve e kemi në rrobë një ndytësir, domonjë një pjesë që është e ndytë, edhe nuk e dim kët, në fakt, edhe falemi na, e falim namazin. Atëherë, pasi që ta thepërfundojmë, e shohim do të thotë në rrobë se kemi pas ndëytur, atëherë mendimi më i sakt i dietarëve tanë të nderuar është se ky namaz është i pranuar, për arsye se besimtari nuk, nuk obligohet ashtu që e kemi përmend edhe një hadith e, në në disa përgjigje të mëhershme se besimtari është i falur për ato gjëra që që i bën do të thotë pa vedije edhe për cilat nuk ka njohuri. Prandaj ky veprim tës e ka bë besimtari nuk e ka batu qëllimisht, nuk e ka kuptuar do thot se a është i pranum apo nuk është i pran, domthon a ka ajë ro... nuk e ka kuptuar që rrobat janë të dyta dhe ka fal namazin duke duke qenë i bindur se i, ke, i ka realizu kushtet. Edhe pasi që ka përfunduar namazin nëse e kupton, atëherë inshallah falet nga kjo. ë ë por ndoshta ë momenti kur ati i preferohet ta Ta bëj kaza apo ta përsëris këtë namaz Do të ishte atëhere kur nëse ai e kishte, e kishte vrejtur këtë më heret Si kur të themin dhe ndonë a e dinë se në robën e ti Orë kanë dyqësirë dhe duhet ta pastroj atë Mirë po kur vjen koha namazit preokupohet me përgadit e namazet dhe haron atë Pas ta i falë namazin, ma si gjitha falë nëse i kujtohet Atër me këtë ras në do shta është e preferuar për të Që ta, që ta përsëris këtë namaz Po saqërisht nëse nuk i ka dalë k për arsye saj në fakt do thotë në një formë është një lloj neglizhimi që e ka shkaktuar do thotë që ta fal namazin pa pa pa i pastru rrobat. Mirpo edhe në këtë rast nëse i kalon koha dhe është një kohë e gjatë, atëherë e drejta edhe e saktë e mendimit të dietarëve është se nuk kërkohet nga ai që ta përsëris namazin se Allahu i larësuar nuk e ngarkon besimtarin me një gjë që nuk ka mundësi dhe të thot apo nuk nuk mundet të të jap përgjësi edhe për ato gjëra të cilat i harron si argument për kët mund ta përmendim rastin kur i dërguari Allahu e Allah tregohet me një rast në një hadith të saktë që e shënon edhe Buhariu edhe Muslimi se në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi waslem me një rast i dërguari Allahu ka shkuar në xhami edhe ka fal namazin me xhemat kuptohet edhe gjatë faljes ka qenë duke fal me me ndallme themi do thot me me ndallme edhe duke fal namazin i i rhes atë ndallme Dhe të pa e prish namazin, i heqë në almet edhe i largën dhe të të anën e majtë të ti. Edhe sahabet që ishin lidhur pas ti, e shohin, e bëjnë të njejten. Edhe ata i heqin dhe të të në almet edhe vazhdoj namazin. Kur ta përfundan, i dërguar e Allah, sallallahu alai ushem namazin edhe të kthehet, ashtu që shosht dhe të të sunet që imamit të kthehet të, nga ana e jemaatit i shese edhe sahabet kishin i kishin hequr ndallmet e tyre. Atëri i pyet ata se pse keni vepruar kështu? Ata than kemenduz kur tek e vepru kët se ka ar shpallje apo është për ligj se falia namazit duhet bëhet do thot duke i hequr ndallmet, jo do thot me ndallme edhe kemi vepruar ashtu si ke vepruti. Atëre i dërguar e Allah lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të thot jo fat oni kam heq për shkak se Xhibrili më ka ardhur edhe më ka treguar se në ndallmet e mia kam një ndihësirë, edhe i kam heq, do thotë për me largu ndihësirën. Edhe kjo ishte shkaku, jo se nuk lejohet të falemi me me ndallme. Do stha këtu e, dikush mund të mund të të hutohet apo të ngris pyetjen se si ka mundësi që në xhami të falet e, të falen do thotë njerëzit me me kputa apo ndallme, mund themi se kjo ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu është fal i dërguar e Allahut për arsyesë se neve duhet ta kemi parasysh se para 14 shekujve, para 1400 e sa vite, xhamit nuk kanë qenë të shtruara me me me pëlhura apo me me tepë ashtu siç siç janë sot, por kanë qenë thotë të pa shtruara do thotë kanë qenë dhe apo në sallë. Edhe njerëzit kanë hyrë do thotë me këpuca, ashtu si kanë edhe ashtu janë fal, do thotë në në në tok, në sallë, për arsyesë se rrethnat e asaj kohe kanë qenë se ka qenë një luks shumë i madh që njerëzit më pas çka më shtrua edhe në tok takem parasysh se ashtu kanë qenë rrethana në atkoh, do thotë rrall kanë qenë ata ata njerëz të cilët kanë pas mundësi do thotë ta ta mbulojnë, do shta krij trupin me me veshje, me pëlhurë, do thotë me me rrobe për arsye se mungesa ka qenë shumë e madhe në atkoh, edhe për kët praktikë e, e besimtarëve ka qenë kështu, dhe janë falë do thotë me nadhme. Edhe tregojnë hadithe sakta nga sahabët e ndryshëm se i dërguar Allahu ka pas raste kur osht fal me kupuc, do thot me ndallme, ka pas raste kur osht fal edhe edhe zbathur, do thot me e, pa pa kupa. Kështu që të gjitha janë të, të dy rrad format janë të, të preferuara edhe bën të falemi edhe në kët nuk ka nuk ka gjithkesi. Madje edhe neve e dim do thot rasin kur falim namazin e e xhenazes nuk i heqim kupucet, do thot falim me kupus për arsyesë zakonisht faljen e bëjmë jashtë kur nuk ka gjetë shtrumb edhe në kët nuk ka nuk ka gjetëkesë. Ë e përmenda kët hadith për me kuptuar se besimtari nëse gjatë faljes kanë ndonjë ndytësir edhe nuk e din, do thot, nuk këtë, atere, e din për kët, atëre ë është i liruar nga kjo, por dua ta kem parasysh se në atë moment që ta kuptojmë, neve duhet ta menjanojmë këtë ndytyrë edhe ta heqim. Nëse është palt, atëherë duhet ta ta largojmë. Edhe nëse është mundësia mos më prish namazin, veprojmë ashtu, do thotë, e heqim paltën dhe vazhdojmë namazin për arsye se lëvizja gjatë heqjes së paltës, nuk është një lëvizje e madhe që do ta prishte namazin. Mirpo nëse është ndonjë ndonjë vend e, apo ndonjë rrobë që është vështirë ta heqim gjatë faljes, atëherë detyrimisht obligohemi ta prishim namazin, ta heqim do thotë ndëdhsirën apo atë rrobë që është me ndëdhsir, pastaj ta ta fillojmë namazin nga nga fillimi. Allahu e di më së miri. Hoxhin e nderuar, pyetja e radhës është kështu. Kur Allah i madhëruar ju tregoi me lajikeve se në tokë do të krijonte njerëzit, ata thanë, a do të krijosh në tokë ata të cilët do të bëjnë trazira në tokë? si e ditën ata që njerëzit do të sjelin të razira në tokë? Êshtë e sakë që Allah i larësuar në Kur'an e përmendë dhe të të një loj nëse mund të themi dialogu që është zhvillu në dërmjet Allahut të plotëfuqishum edhe me lajkev në rasin e krimit të e Ademit alayhis salam. Ky kjo ky dialog do thot përmendet në në surën Bakare, aty tek ajetet uh, ajeti 30 dhe në vazhdim ku Allahu xhella veala thot wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ard khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Përkthimi kur u tha Zoti uh, me lajkëve se do të krijoj në tok një mkëm një khalife Me lajke thon a do të krijosh atë, në momën krijesa, të cilat do të do të bëjnë nga tresa në tokë dhe do të derdhin gjak. Dhe kështu vazhdon do të thotë dialogu ndërmjet Allahut të Plotfuqishëm dhe Me lajke, ku uh, Allahu xhela veala u, u tregon atyre se uh, krijimi i njeriu është më në urtësi të, uh, të din vetëm Allahu i lazuar dhe nuk kanë mundësi ta ta kuptojnë me laçet ë uh, kurse për sa i përket pyetjes se si kanë ditur apo si kanë pasur mundësinë me me ditë me lajket se njerëzit do të bëjnë gatresa dhe do do, do të derdhën gjak dhe do të bëjnë turbullira në në tokë, ë uh, komentatorët e Kuranit kur e kanë komentuar kët ajet ë uh, kanë thënë se Në lidhje me kët, kanë dhënë shpjegime të ndryshme, ndërto është ajo uh, shpjegimi i parë të së përmban një një shumicë dërmuese e mufesirëve, komentatorëve të Kur'anit, të cilët thonë se ë uh, gjatë uh, kur Allahu i lartsuar u tregoi atyre se do të krijojnë tokë, ë uh, edhe pse në Kur'an nuk është përmend uh, se u, u ka treguar do thotë, ë uh, kuptohet se gjat gjat shpjegim, domethënë gjat uh, tregimit Allahu i Largsuar u ka treguar cilësitë e njerëzve me lajqeve. Do thot edhe pse në Kur'an nuk përmendet, kjo do thot është e mundur që Allahu i Largsuar u ka treguar me lajqeve, edhe prandaj ata kanë kanë pyetur pse të krijojë do thot si krijesa që do do të bëjnë do thot turbullira edhe fatkesinë në tok. Pra kjo është kuptuar nga melajket për arsyesë se Allahu i Largsuar u ka treguar atyre edhe për këtë shkak ata kanë bër pyetje, jo se e kanë ditur do thot nga vetja e tyre. Kjo është dhe ma njëri komend të cilën e, e, e tregojnë do të tëtë prej komentatorve Abdullah Ibn Mesudi, pastaj Ibn Abasi, Mujahidi dhe të tjëret. Pastaj komendit i dytë është se e, e, thuhet se me lajket kanë ba analogi, do tëtë të me kryesat tjera të cilat kanë jetu në tokë, si kurse që kanë qenë gjinët. Edhe dihet se nga cilësitë e gjinve apo karakteret e gjinve janë të përafërta me me njerëzit, ka prej tyre besimtar, edhe ka prej tyre që janë njerëz do thotë jo besimtar, edhe që bëjnë trubullira, edhe fatkeci. Edhe kur Allah e larësuar u ka treguar atyre se do të krijoj, ata e kanë kuptuar se do ken cilsi, dhe thot, të kenë cilësi do thotë të njëjta sikurse që kanë pas do thotë krijesa të tjera në kut, në këtë kuptim do thotë sikurse gjendet, prandaj edhe kanë bërë këtë pyetje. Kjo është do të thotë një koment të së e, e bëjnë do të thotë prej komentatorëve Mukatili, pastaj gjithashtu edhe nga Ibn Abbasi përcillet do të thotë një koment i këtill dhe nga komentatorë të tjerë. Ky është do të thotë mendimi i dytë apo thënia e dytë, kurse thënia e tretë është se thuat se kur melajet e kanë pa formën se si po krijohet ademi, edhe kanë kuptuar se cilësitë edhe karakteristikat e njerëut nuk do të jenë sikurse karakteristikat e melasëve, që janë të pagabueshme, edhe që e, pasojnë urdhat e Allahut e lartësuar, edhe nuk nuk kundërshtojnë asnjëherë urdhën e tij. E kanë kuptuar do thot nga forma se si Allahu i lartësuar e krijon, do thot edhe prandaj e kanë bërë këtë pyetje. Dhe mendimi i fundit që gjithashtu është i qëndrueshëm është ajo se kur Allahu i lartësuar u tha atyre, do ta krijojë një mkëms në tokë. Mkëms e çn arabë do të thot xhalife uh, më këmsin në kuptim do të uh, do të thot domos një, një dikush i cili do të do të gjykojë në tok, i cili do të ndaj të mirën edhe nga e, të mirën edhe të keqen. Pra e kanë kuptuar do të thot nga fjala e më këmsit se do të jetë do të thot dikush i cili do të do të ndaj do të thot drejtësi për arsye se do të ket pa drejtësi, do të ket do të thot uh, derdhje gjakut edhe gjerat ktilla edhe njeriu do të thot do të jetë ai i cili do të do të bërt do të thot do të urdhrohet për të mbajtur drejtësinë. Dhe nga ky ai, do të thonë, nga kjo domethënie, e kanë kuptuar se njeriu do të jet prej atyre që do të bëj trazira edhe turbullira, prandaj edhe kanë bërë pyetje se pse të krijohet, do thotë, një një një gjë apo një krijes e ktill. Kjo këto janë, do thotë, ato komentet e komentatorëve të Mufesinin vet Kur'anit në lidhje me këtë, ndoshta është e nevojshme këtu ta përmendim atë se pyetja e me laikeve se pse të krijojë Allahu nuk është për qëllim do thotë kundërshtim i vendimit të Allahut lartsuam as sesì nuk guxon të kuptohet kështu ashtu si që mund të thotë dikush se me laiket kanë kundërshtuar dhe kanë e kanë kundërshtuar urdhën e Allahut edhe kanë thënë pse të krijosh në kuptimin e mohimit edhe refuzimit të kësaj as sesì nuk ka çën ky qëllimi i me laike qëllimi i me laike ka çën do thotë kërkim sqarimi vetëm në, në aspektin se pse të krijohet jo në kuptimin se kjo nuk është e drejtë apo është e drejtë por arsyja se ne e dim prej karaktereve të mëlaqeve është se ata do thotë uh, oe vef'alun ma yu'marun se zbatojn ato ato gjëra për të cilat urdhrohen nuk kanë do të thot karakter të refuzimit apo mospranimit të urdhrave të Allahut që në fakt në këtë kanë hise do të thot njerëzit që refuzojnë edhe nuk i pranojnë disa disa urdhra të Allahut lartësuam apo nuk i zbatojnë ashtu siç duhat kjo ishte doman në lidhje me komentimin e këtij ajeti Allahu e di më së miri xogj nderuar allahu ju shpërblef për përgjigjen e dhanë nështëta të dashur të rishikuës juve një njoftoj që tani dojë bëjmë një shpujtë të shkurëtër, por sigurisht ju vazhdojnit që që rrahoni me ne, sepse ne do të rikëthejemi pas pak. Allahu akbar. Assalamu alaikum të dashur teleshikues, rikthehemi këtu për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Hoxhi i nderuar pyet ja radhës është kjo. Një teleshikues thotë që ai di se është i ndaluar për të pirë alkool, por për të ushtor është i ndaluar pasi aktualisht unë shës atë. Fillimisht ajeti me të cilën ndalohet pirja e alkoolit ka ardhur në kuptimin ä, kur Allahu i Lartësuar thotë vërtet vera bigjozi shigjeta të përfall dhe idhujt janë vepra të shejtanit, veprat e dyta të shejtanit largohuni prej tyre. Do thotë në ajet nuk ka ardhur vetëm në kuptimin e largimit, në kuptimin e mospirjes e alkoolit, por ka ardhur në kuptimin e largimit në të gjitha aspektet. Prandaj, e, besimtari duhet me pas parasysh se është i i obliguim që në çdo formë do thotë të jetë sa më larg përdorimi të verës, qoftë do thotë në në shitje apo në pirje e kështu me radhë. Ë në fakt neve e dim se Islami, feja jon, është më nuk është një fe që e thirë njeri unë do tëtë të në, në një besim apo një, në një praktik që ka të bëjme vetëm me, me qështjet individualet të, të se ciltë person. Mirë po është një fej e cila thirë do tëtë të të në kultivimin e vlerav, jo vetëm në, në individ, po edhe në shoqëri, në përgjësi. Pra ndaj, në një form, edhe nëse besimtari nuk e pin alkoholin, edhe nuk e përdor për vetin e ti, vetë shqitja e, e alkoholit edhe e, Ja vanya mundsi të tjërave që që ta blenë edhe ta pinë atë në një formë është ndihmës, do thotë në në në kryerën e një ndalese që besimtari është i i i obliguar që të largohet edhe nga kjo. Për këtë edhe Allahu xhella uala wa thot: "Wata'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Fata Allahu ilarsuar dhe ndihmojeni njëri tjetrin në punë mira edhe në mirësi, e mos e ndihmoni njëri tjetrin në punë, do thotë, të, të të këshia edhe në mëkate. Edhe në një formë shitja e alkoolit është ndihmës, do thotë tjetrit në punë të këshia edhe në mëkate. Gjithashtu edhe ekziston një hadith të drejt për drejt që e ndalon do thotë në fakt edhe shitjen. Transmetohet një hadith të saktë në cilin, thot pegamberi sallallallisem, se dhe të grupe të njerëzve në qështjën e alkoholit janë të malkuar. Ata e në i pari është aji i cili e shtrydhë atë, në një formë, në do të thot e bën alkoholin, pas taj ati që i shtrydhët, aji i cili e servon, ati që i serviret, aji i cili e shetë, dhe ati të për cilin, do të thot, aji i cili e shetë, ai i cili e blen ai i cili atij të cilit i blihet e kështu me radh 10 lloje të, të të njerëzve të cilët kanë quhasje me alkoolin jo vetëm në aspektin e e pirjes po do thot në në kuptime tjera, jën të tjera janë të mallkuar edhe i kanosen do thot në një formë do thot janë nga ata të cilët kanë kanë shkel urdhrat e, e Allahut edhe u kanosen do thot me dënime nga Allahu i larzuar prandaj themi se fatkesi shumë prej prej atyre njerëzve besimtarëve madje edhe që kanë qëllime të mira nuk e kanë parasysh kët. Thotun jam i lir e, për veten nuk e konsumoj, nuk e pi, por kjo as do thot me me liri ai i cili dëshiron me pi, unë e shes. Do thot nuk, nuk e shti askën me zor, edhe mendon do thot se në një formë e liron dërgjëgjën e tij për arsye se ai nuk e pint, po ai i cili e pën e blen, pa marr parasysh e, shi, e shes un apo e shet tjetri, ai e blen edhe kështu mundohet të thotë me me arsye tu kët veprim. Por ky arsye do thotë nuk është në vend. Edhe besimtari duhet me pas parashysh se duhet të largohet, do thotë edhe shitjes, edhe blerjes, madje edhe servimit, edhe nëse na vjen në në në shtëpinë një musafir i quoftë edhe i huaj që nuk është musliman, edhe kërkon prej neve me servu do thot alkool, neve yemi ndalun ta servojm atë, edhe nëse nuk e nuk e nuk e pim. Për arsyesë se kështu na urdhon Islami, dhe Islami e kërkon prej besimtarëve me kultivu, do thot vërteten, mirësin, do thot gjërat e, e e vlerat e larta, do thot në tër shoqërinë, jo domthon vetëm tek individi, edhe kështu do thot neve e aplikojm, edhe duhet t'jemi nga ata që duhet me aplikuo, prandaj i këshilloj të gjithë ata tregtar dhe ata njerëz që kanë shitore edhe mbajnë do thot raki, edhe edhe pse e kuptojnë do thot se kjo është ndaluar, ta largojnë do thot në, nga nga shitoret e tyre, edhe mos mos ti shesin, let largohen nga kjo për arsyesë se është një form me cilën besimtari ka mundësi që me menduse arrin ndonjë shpërblim apo ndonjë fitim nga kjo, po ky fitim nuk është i pastër, edhe është një një hyrje apo një shpër, një fitim që ai fiton do thotë që në të ka haram, në të do thotë nuk është e pastër edhe ka mundësi me e përly këtë pasurinë tjetër që e ka, prandaj e, edhe një herë i apeloj do thotë ata shitësit që të largohen nga nga shitja e alkoolit edhe ti largohen edhe të mundohen do thotë që e, që të shesin do thotë gjërat e lejuara edhe padyshim ai njerëi i cili e ka këtë qëllim edhe e, nuk e shet alkoolin do thot duke kërkuar shpëlimin tek Allahu i Lartësuar, padyshim ka çfarë problem, edhe Allahu do t'ja kompenzoj kët, do thot e, kët e, gjë do thot me me fitimet që do të vinë do thot nga nga anë edhe edhe forma të tjera të shitjeve që ai do t'i realizojë do thot gjat gjat tregtisë të tij. Ti. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet fë hujënderuar pyetja radhës është kjo. A është të vërtet se grua e ashtat zënë nuk lejohet të përdor vajen apo kokra të habës sauda? Nëse kjo është të vërtet atër pëse nuk lejohet, a ka ndoj një rezik nëse e përdorim, nëse ka mund si thëtë më me përgjigjeni? Do është ta kjo pyetje, ma e drejt do të ishte që ti drejtohe, ti drejtohe do të thëtë në një mjeku i cili ka parasysh këto gjera, e, me gjitha te mendoj se pyetja është bë për shkak se qëlimi ës çë ndalon këtë gjë apo ndonjë ndonjë transmetim nga nga shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Po kuptoj do thotë se ka mundësi nga ky këndvështrim është të bër pyetje. Sidhasht jet për me kuptuar edhe shikuesi televizionit tuaj se për çfarë që është qëllim, ndoshta ka nevojë të bëjmë një sqarim se e, për çfarë që është qëllim Muhabbet Sawda. Habbet Habbatu Sawda që në gjuhën shqipe është njohur me termin kokra e zezë. Kështu i thuhat është një loj kokre që është e vogël, shumë e vogël, ndështë ta arrinë dhe të sasinë si kurse e, kokrat e susamit, nëse mund themi, për është tërsisht e zezë. Dhe thotë, këto kokra dhe thot, edhe, e, dhe thot, mu shite, shite, dhe dhe jënë të imta, dhe zakonishtë dhe thotë ka mundësi mu shiten dhe thotë në për vendet të ndryshme, edhe kjo kokr ka përdoret për ushime të ndryshme të ndryshme, qoftë do thot i bluar, qoftë si vaj, qoftë edhe ashtu ashtu kokër si, si si është në në tërsi. Themi se kjo kokër ka vlerë, edhe është domosdoshmë shumë shumë e shëndetshme, të përdoret për për njeriu, pa marr parasysh avun ndonjë nga ndonjë smundje apo nuk vun, do thot është e shëndetshme. Edhe për kët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith se kokra e zezë do thot është shërim apo është ilaç është bar për çdo sëmundje përveç vdekjes. Kështu, domanon, thot pejgamberi lavdrimin dhe pastaj qofshin mbi të dhe nga ky hadith e kuptojmë vlerën që ka kjo kokor. Pra, e, mund të ndihmoj apo është ilaç për çdo sh, për çdo sëmundje sh pa marrë parasysh se çfarë sëmundje është ajo, përveç vdekjes. Por arsyet është se vdekja është saktimi Allahut larguam edhe asaj s'ka mundësi të ikë askush. Edhe nuk ka ndonjë ilaç që mund ta ta parandaloj. Prandaj nga këy hadith kuptojmë se e, lejohet edhe është e preferuar për për njeriu ta konsumojë atë pa marr para arsyesh në çfarëdo çfarëdo forme që mund mund ta ta bëj atë. Por e, nga ato leximet që i kemi kemi bërë në lidhje me kët, kemi kuptuar se disa mjek ë terhësin vërejtjen se nuk është mirë të përdoret për për gruan shtatzën, do thotë kjo kokër, për arsye se i ka disa veti ë në fakt do thotë kjo kokër ka shumë veti dobipruese për për shëndetin e njerëut, ndikon do thotë direkt në fuqizimin e imunitetit të, të njerëut, edhe e, i rid do thotë rozat e kuqe dhe të bardha në përgjithësi edhe e bën njeriu do thotë të jetë më i fort në në viruset dhe sëmundjet me të cilat mund të ballafaqohet që ato ti ti të mos smuhat njeriu me to apo ti paksoj do thotë shkaktimin e atyre atyre smundjeve. Por tek tek gruaja shtatzan nuk preferohet ta ti përdor ato për arsye se vaji i tij është shumë i rënd. Edhe mund të shkaktoj do thotë që që të të të, të nxit do thotë ta nxit mitrën edhe të vi deri tek aborti spontan. Prandaj edhe mjekët do thotë këshillojnë që mos të përdorët kjo, do thot, për, për gruan shtatëzane. Kjo është do mënë ajo që ka dim në lidi me këtë, do thot, e, kurse përsa i për këtë një hërive, me të thokta dhe me të, gjerës, me të zgjeruara, ndoshta me edrejt do të ishte që të konsultojmë me mjekët, cësëllët e kanë parasysh këtë kokër të zezë, edhe i din, do thot, ato e, indikacionet, edhe kunder indikacionet që mund t'i ketë, do thot, e, nga këtë, përdorimi apo konsim, konsumimi i, i, i kësaj kokre. Allahu e, e di më së miri. Hoxhi i nderuar para përmbylljes së misionit e lexojmë edhe pyetjen e fundit. Një televizionist ju pyet kështu: Si ti përgjigjesh më thojt dikujt se feja Islami është feja vetme e saktë? E kam fjalën nëse do të bisedoja me dikë, si ti i trergoi si se Islamin duhet ta pasoj, si ta bind atë? Vërtet përgjigjja kësaj pyetje mund të bëhet në në shumë këndvështrime edhe çasja gjithashtu varet edhe me personin me të cilën bisedojm apo debatojm për arsye se varësisht nga këto dy aspekte mund të zhvillohet edhe edhe biseda edhe trajtimi do thot i çështjes sido çet un do të mundohem ta ta potencoj do thot kët kët çështje nga një këndvështrim që është i nevojshëm të të trajtohet kur flasin për islamin edhe vërtësinë e, e e e kësaj feje, ajo është aspekti i kuptimit apo qasjes që, jabën islamin, dhe thot, e, e e, që i jabën islamit do thotë e monoteizmit. ë që në gjuhën arabe i thonë at-tauhid që në shqip nëse dojmë e përkthy është njësimi apo veçimi i Allahut në në në adhurim, në besim Çfarë kam për qëllim do thot aspekti i monetizmit. Nivël dim do thot edhe ka mundësi që lexojmë do thot në në në shkrime të ndryshme se si fe monetiste vlerësojnë se janë tre fe. Ajë është Islami, Krishterimi dhe ë feja e יהודיizmi je, do thot. Këto tre fe nga çarshet e ndryshme vlerësojnë se janë fe monoteiste, monoteiste, qarshi do thot feve të tjera që janë i dhujtarë, do thot fe i dhujtara si kurse që është budizmi apo uh, i dhujtari të ndryshme që njerëzit do thot adhurojnë në në në këtë botë. Në qoftë se thellohemi pak më më thelpsisht domon kuptimin e monoteizmit, atëherë në fakt kuptojmë se ë uh, uh, kuptimi më i drejtë edhe vlerësimi ma i ma i drejt, më i saktë që i bëhet do thotë monoteizmit është vetëm ashtu si që ajo ë shtrohet apo e, kuptohet nga këndvështrimi islam. E kam fjalën se nëse nëse do ta marr shembullin kristtarët të cilët pretendojnë se kanë monoteizëm apo se feja kristiere është monoteizme, monoteiste Nëse e shohim do të thotë se në çka besojnë ata, edhe çfarë adhurojnë ata, atëherë kuptojmë se besimi i tyre apo kuptimi i tyre në në i Zotit, do të thotë është kuptim jo i drejtë. Pra arsyet është ata besojnë se Zoti është i përbër nga e, Ati, që është domosdoma i Zoti esencial nëse mund ta quaj kështu, pastaj nga Shpirti i Shenjtë dhe nga nga e, Isau qi është djali i Zotit nga Ibiri. Edhe këto treja e bëjnë do thot Zotit, edhe njeriu apo i Krishteri pa marr parasysh e adhuron Zotin esencial që është Ati, apo e adhuron Shpirtin e Shenjtë, apo e adhuron do thot e, e, birin e Zotit, ai në fakt do thot konsiderohet se ka adhuruar Zotin. E në vend nga nga këndvështrimi i drejt i monoteizmit Ndonëse nga ky aspekt i kuptimit të adhurimit, atëre nuk mund të themi se është duke u realizuar monoteizmi, për arsye se i kriteri në një, në momendin e adhurimit të tij, nuk adhurojnë vetëm Zotin, po adhurojnë së bashku me Zotin edhe Isaun alayhisalam, i adhurojnë edhe shpirtin e shenjtë, edhe do thot, në fakt e ka deviju kuptimin e adhurimit të të, të një zoti që nënkupton monoteizmi. Duke jashtë kësaj se ata adhurojnë edhe kryqin do thot i i perkulen kërkojn do thot e, e, shpëtim nga nga kryqi pastaj i adhurojn edhe njerzit e shenjt sikur se sikurse si që kanë qënd do thot njerëzit të ndryshëm do thot atyre u drejtohen me lutje e kështu me radh që me një fjal ata pretendojnë se adhurojn një zot po në praktikën e tyre do thot adhurojn shumë zota edhe pse ata nëse ata nuk i quajn zota po i quajn si njerëz të Të, të arritur apo i quajnë si njerëz të shenjt, apo i quajnë se biri i Zotit e kështu me radhë. Gjithashtu e njëjta është edhe tek yahudit. Do thot, ata e, pretendojnë se Uzeiri është i biri i Allahut, i Zotit. Edhe e, a, praktika e tyre e adhurimit nën kuptojnë se adhurojnë më shumë se Zotin, apo së bashku me Zotin adhurojnë edhe idhujt tjerë pa marr parasysh se çfarë janë ata. Kurse në Islam, do thot, ky kjy ky kuptim apo kuptimi i adhurimit të, të një zoti ortodoks kuptim absolut dhe në të nuk ka asnjë asnjë shoqërim të dikujt tjetër që besimtarit të adhurojë së bashku me me Allahun. Prandaj edhe Allahu xhela veala thot në Kur'an wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Së vërtet xhamit janë për Allahun dhe mos adhuro së bashku me Allahun dikat tjetër. Për këtë edhe neve gjami tona që i kemi vend falje tona, ishojmë dhe thotë jenë vende ku nuk madhërojmë dhe thotë dishka tjetër, si kurse që e madhërojmë Allahën e lartësuar. Jënë gjami dhe thotë vende të thjeshta që nuk ka dhe thotë idhuj, nuk ka dhe thotë kryqe, nuk ka fotografi, ma dje nuk ka asë varë, edhe vende të, të shëntimeve që ne vet shkojmë edhe ti adhurojmë ato së bashku me Allahun. Për kët edhe neve kemi fol edhe në në disa përgjigje të mëhershme, për kët edhe Islami ka ndaluar do të thonë ndërtimin e türbeve apo madhërimën e varrezave për arsyesë se neve me kët form çka i kushtojmë adhurim dikujt tjetër së bashku me Allahun. E kjo është do thot është e ndaluar. E kjo është ajo e veçantë edhe specifika e Islamit me cilin do thot duhet neve Ta theksojm gjat bisedave me njerëzit që dojnë mu nëjohme Islamin, se Islami do thot është Islam fe monoteiste, fe do thot që nuk thirr do thot në veçimin e përkushtimit dhe përkushtimin e adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut, përveç Zotit. Edhe kjo është ajo esenca që e bën do thot këtë fe të saktë. Por arsyesë në këtë fes kanë thirrë do thot apo në këtë kuptim të fes kanë thirrë të gjithë të gjithë pejgamberët. Duke filluar prej Ademit alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka thirrë në këtë kur thotua an na kur thot inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Përfundoi namazi im që është për kuptim adhurimi, qurbani im, do thot ajo thërrja që e bëjmë për hir të Allahut. Vjeta ime Vdekja e kja ime është për hir të Allahut, është vetëm për Allahun. La sharikale, në kët nuk ka ortak, nuk ka shoqëruës Zoti im. Dhe për këtë un jam i urdhruar edhe dëshmoj se jam, do thot, i pari i muslimanëve. Kët e ka thën Ibrahimu alayhis salam, kët e ka thën edhe Isau alayhis salam, Musau alayhis salam, e kështu me radhë të gjithë pejgamberët. Dhe kjo është ajo esenca e Islamit në cilën do thot ndërtohet kjo fe, edhe e cila do thot e bën të veçantë nga fe të tjera që duhet pasohet edhe edhe duhet do thot të të të ta ta kim do thot apo ta të, të jetë do thot një ve, fe e vetme e saktë ë do të kthehen do thot në anën tjetër pse do thot vetëm Allahu të adhurohet apo pse Islami do thot thirr do thot në adhurimin e vetëm e të vetmit Allah, të vetmit Zot kjo është domoshem shumë thjeshtë për arsye se Zoti është ai krijuesi juaj Zoti është ai i cili na ka krijuar neve, është ai i cili e ka krijuar kët botë. Edhe çdo gjë që ekziston kët botë ndodh, thot me vullnetin edhe me dëshirën e tij, jo me vullnetin e dikujt tjetër, jo me vullnetin e kryqit, jo me vullnetin e Isaut alayhis salam, i cili ka qenë pejgamber i thjesht, jo me dëshirën apo me caktimin e tij, por kjo ndodh me caktimin edhe vullnetin e Zotit. Edhe ai është i cili na furnizon neve. Zoti i plot fuqishëm. Prandaj neve aty i dorzohemi, edhe aty i lutemi, edhe aty i përkushtojm adhuroim, e jo krijesave të tjera. E kjo do thot ajo është ajo esenca për çka do thot Islami është fe e saktë. Islami është fe e vetme e saktë, për arsyesë se e, e shtjellon apo do thot e e qet në pa do thot se besimtari apo njeriu nuk ka të drejtë, nuk ka bë da thot zullum, që nëse adhuroimin e ti besimin e tij ja ja dedikon dikuj tjetër përveç Allahut të Lartësuar. Do thot ai ka bën fakt krim, për nëse neve e besojmë Isaun Alayhissalam se është djali i Zotit për shembull, atëherë neve kemi bërë krim, për arsye se i kemi vesh Zotit një diçka që Allahu është i pastër prej asaj. Edhe për këtë do thot e, Islami mund themi do thot e, se është një fe e vetme që duhet të pasohet, edhe duhet të thot që që që ta zbatojmë edhe ta e ta konsiderojm do të thotë si fe të pranuar tek Zoti i Plotfuqishëm, për arsyesë se e realizon do të thotë kuptimin e drejtë të monoteizmit, në këtë kemi shumë çfar të themi do të thotë për me me vërtetuese Islami është një fe e vetme e pranuar edhe e sakt, por për shkak do të thotë kohës nuk do zgjerohemi më shumë, e, e shpresojmë në ndonjë përgjigje tjetër apo në ndonjë rast tjetër që të theksojmë edhe disa aspekte tjera të veçanta, specifike që e bëjnë islamin që t'jet do thot një fe e veçantë që dallon prej të gjitha afrove tjera edhe që meriton apo është më së drejtë të pasohat e mos të pason ndonjë fe tjetër. Allahu e di më së miri. O gje nderuar, më lejoni që në emër të të cilëshikuesve t'ju falënderoj për prezencën tuaj dhe padyshim për gjitha përgjigjet e dhëna. Allah ju shpërblet edhe juve për thirrjen dhe shpresojmë që shikuesit juaj janë ndatë të mësuar me përgjigjet që i kemi dhënë. Dhe ne shpresoj ma shtu Dërsa juve të dashur të rishikuës Ju njoftoj që këtu dhëtë ndahemi Bash të akohëm i jave që dhëtë vjen Dere atëher ju lene për kujdesjet e allaut E selamu aliku